La Fundació Jo Moubo ha presentat un estudi que indica que la crisi ha elevat l'exigència acadèmica fins al punt que es considera que posseguir una formació universitària o una formació professional superior marca ara el llibre de benestar social. L'estudi ha estat elaborat pel sociòlegs Shafier, Martínez Celorrio i Antoni Marín, que encunyen el concepte de formació terciària, per resumir els universitaris i superiors de formació professional i analitza la interrelació entre crisi, educació i trajectòries socials en el període 2003-2009 a Catalunya. A més d'advertir que cada vegada és necessària més formació, el treball conclou que l'educació segueix sent un valor lligat a l'ascensor la social. Els fills de pares amb estudis tenen més possibilitats d'acabar-los que els fills de pares que no han estudiat. Una cosa lògica. Però a més, Talòrio i Marín conclouen que és més important perquè un estudiant completi una llicensatura, l'eix cultural, que l'eix de classe. És a dir, pesa més tenir pares amb estudis universitaris que pares amb alt poder adquisitiu. Els autors i el director de la Jaume Bofill, Ismael Palacín, han denunciat que un gran dèficit, al de la formació contínua, que segons l'estudi beneficia persones que ja estan formades i no, per exemple, els que van deixar els estudis sense acabar-los. Entre el 2005 i el 2009, la meitat dels cursos de formació permanent els van acaparar universitaris. Celorio i Marín també han detectat que Catalunya passa a formar part dels grups de països amb més desigualtats, malgrat que el panorama europeu està millor en aquest apartat que el Regne Unit o Itàlia. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'EFI Machs tot un poble que us parla acompanya Susana Ávila i Jordi Garcia,. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble.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 Comencem parlant de que eh, doncs, eh, avui es realitzarà un Consell Extraordinari del barri de Sant Andreu. Avui es farà la reunió del Consell Extraordinari de Sant Andreu de Paloma. Igualment, però al proper dia 25 hi haurà ple extraordinari del Consell del Districte de Sant Andreu. Doncs hem de dir que aquest Consell Extraordinari d'avui, el Consell de Barri de Sant Andreu, es farà a les 8 del vespre a l'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre número 24. Només hi ha un punt de l'ordre del dia, del qual us en parlarem doncs, immediatament, com és la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Sant Andreu. El ple extraordinari del districte de Sant Andreu, programat pel divendres 25 de gener a les 7 de la tarda, tindrà lloc al Saló d'Après de l'edifici municipal de la plaça Orfira. Doncs, com us dèiem, el... avui es realitzarà aquest Consell Extraordinari del Consell de Barri de Sant Andreu a les 8 del vespre a Can Fabra. I de què es parlarà? Doncs, L'Ajuntament desencalla el Pla del Nucli Antic de Sant Andreu. El govern municipal ha desencallat el Pla de Reforma del Nucli Antic de Sant Andreu, incorporant-hi al·legacions dels partits de l'oposició i dels veïns. El pla suposa salvar de ser demolides desenes de cases afectades des dels anys del franquisme. Hem de dir que els diversos grups municipals han explicat que el govern ha acceptat la majoria de les al·legacions al pla. El regidor del PP, Roberto Olanyos, ha destacat la importància de les afectacions, especialment les del carrer de Jorba. Aquesta via podrà parar a una trentena de cases afectades per l'obertura d'un eix paral·lel al carrer Gran de Sant Andreu, que no acabarà tirant endavant. També s'ha desafectat l'illa de cases compresa entre els carrers de la Riera de Sant Andreu, Renar i Pons i Gallarça. A banda del paper, els vols al qual ja garanteixen l'aprovació del pla també s'hi suma. Unitat per Barcelona, els republicans també hi han introduït esmenes que han estat acceptades. Assumptat Carf, escar del PSC, ha dit que el seu grup ha participat en la negociació amb els veïns i que de les 300 cases afectades inicialment només se'n derrocarà una desena. Dir-vos que Iniciativa per Catalunya Verde, que Reunida hi Alternativa està pendent de la resposta del govern a les seves al·legacions que van en la línia de les demandes dels veïns. Els ecosocialistes consideren que encara hi ha marge de negociació. I hem de dir que el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, en Pascual ha explicat que s'han aconseguit bona part de les al·legacions al pla inicial de l'Ajuntament. La darrera proposta de l'Ajuntament incorpora diverses desafectacions, per exemple, dels carrers de Rubén Darío, dos Sòcrates, Servet, Dragó, Neopàtria i Nazilesias i Renard, en tots aquests carrers s'hi havia previst expropiacions, algunes amb enderrocs parcials o totals d'algunes finques. L'associació de veïns continua treballant perquè s'incorporin dues reclamacions. Una és que volen que es mantinguin com a interès patrimonial dos patis particulars del carrer de grau. I en segon lloc reclamen també que siguin els veïns afectats del carrer d'Agustí Milà els qui marquin els terminis per ser expropiats. Doncs dir-vos que els veïns de Sant Andreu suposaven al pla perquè consideraven que la protecció del casc antic era insuficient. Van crear una coordinadora que aplegava una quarantena d'entitats contràries al pla. al proper dijous, és a dir, aquest mateix dijous, s'aprovarà el pla del nucli antic de Sant Andreu en la Comissió d'Urbanisme i després haurà de passar pel ple per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. I ara comentar-vos que el nou carril VAO té 2.000 usuaris diaris. El nou carril Bus destinat a vehicles d'autoocupació, de la C58, registra una mitjana de trànsit diària de 2.000 vehicles. El Servei Català de Trànsit ha informat aquest balanç del carril que uneix Sant Andreu i el Vallès Oriental. Molt bé, i també dir-vos que des d'ahir o des de dissabte doncs ja s'ha fet la reobertura de la primera planta de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Des de dissabte per fi es va obrir aquesta nova sala. Recordeu que la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet es troba al carrer del Camp del Ferro número 13. I com que cada dilluns el que fem abans d'acabar aquest primer repàs de notícies és parlar una mica de com ha anat l'actualitat esportiva dels nostres barris. I en aquest sentit doncs, hem de dir que eh, ha estat molt positiu aquest cap de setmana, perquè el Prat va perdre per 0 gols a 1 davant del Sant Andreu. Els andreuencs han tret 3 punts molt valuosos del Sagnier, amb una victòria per la mínima gràcies a un gol de Quim Araujó. En un partit molt trebat, amb 14, ter 14 tercites en total, l'equip ha sabut sobreviure per continuar amb la ratxa de victòries i ha popat-se així a la zona de play-off. No doncs Només un equip havia aconseguit endur-se el triomf del Camp del Prat aquesta temporada en lliga. Avui, els quadribarrats han estat els segons en fer-ho adaptant-se a les exigències del partit. Les ocasions han estat comptades, però els de Pit i Belmonte han transformat quan tocava i han tornat a repetir una gran actuació defensiva. El partit va començar amb un gran condicionant. Una groga per Jorge Muñoz al minut 4 després de rebre un cop a la cara. El Prat ha agafat la iniciativa i ha començat a jugar a camp de Sant Andreu, buscant arribar a la porteria de Morales però sense trobar cap remata d'entre els tres pals. De fet, els primers xuts, tot i que no ha anat a porteria, han estat pel Sant Andreu. Sergio Gómez primer enjaltant un rebuig defensiu i Cárdenas després finalitzant una incorporació per la dreta amb protagonitzant les primeres aproximacions. Debutava Xavi Boniquet, amb la samarreta quadribarrada, amb el dorsal 23, tot just 4 dies després d'incorporar-se al club. L'ex de la Pobla ha començat jugant a la banda esquerra, però ha hagut de modificar la seva posició quan Xavi Jiménez s'ha lacionat al minut 27. El capità ha notat una punxada al risquiotibials i ha deixat el seu lloc a John Neskens, que entrava des de la banqueta. La seva entrada ha dinamitzat l'atac i en 3 minuts han arribat les dues accions més perilloses del partit. Al minut 30, Jorge Muñoz estaballava la pilota a la base del pal després de que Josu li deixés una pilota de cara i 3 minuts després ha arribat el gol. Una centrada de John la rematava amb el cap Quim Araújo, que transformava tot i l'estirada de Toni Teixeira, que ha arribat a tocar la pilota. I acabarem dient que en els darrers minuts del primer temps un xut des de la frontal de Xavi Boniquet i un refús en defensa de Càrdenas dins l'àrea després d'una sortida de Morales, Moralés doncs, han estat les accions més destacables d'aquest partit. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació aquí en aquest programa, en el Tres d'un Poble. Fins ara. La sinergia és al teu costat, torre profund. Jo conec la mirada que fas quan estàs tan amunt. Tant de temps esperant assecat i allargat desert. i això està canviant, que ja és passat i tot perquè avui sí. To Mai no s'han de pressar que la causa i el cosmos llunyà. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. El divendres passat va tenir lloc a la, a la desena edició del Sant Andreu Teatre, l'estrenada Toquem el dos a carrer de companyia Clip Teatres. I amb les seves actrius, Paquita Martí i Pilar de Diego, van tenir l'oportunitat de parlar una vegada acabat l'espectacle. Estem amb les actrius protagonistes de Toquem el 2, la Paquita Martí i Pilar de Diego. La primera pregunta, quant de temps porteu representant aquest, aquest espectacle, Toquem el 2? representant, la vam començar, la vam estrenar el mes d'octubre i la van fer quatre setmanes. I la setmana passada vam fer un bolo a Cotxeras Borrell, paral·lel, i la que hem fet avui. De fet, hem fet quatre setmanes d'actuació... A... aquí al Centre Cívic de Sant Andreu. O sigui, que estàs estrenant Toquem el dos. aquí al Cicat al Set d'Enguany? Sí. sí. A més, de dir que és una versió en català, que és la primera vegada que es fa, que aquesta obra s'havia fet, ha estat reduïda al castellà i s'havia fet al castellà al Teatre Goya, i que reduïda al català i feta així, és la primera vegada, no s'havia fet mai. Perquè qui ha escrit aquest espectacle, aquesta comèdia? L'Enric Vila. Bueno, l'ha escrit el... Pierre Palmaz, és... però l'ha traduït al català l'Enric Vila, que és el director el que ens ha dirigit. Quant de temps heu estat preparant independentment a aquest espectacle? Perquè només sou dos actrius sí, sí. i veig aquí dos fullets escenogràfics. Sí. <ríe> sí. Home, bastant de temps, perquè clar, vull dir, clar, són una hora i tres quarts i aleshores doncs, clar, ha hagut de treballar bastant. No ho sou professional, sou totalment amatès. No, no, no, no. Com es fa això de passar de ser una persona que li agrada el teatre a pujar-se a un escenari i estar gairebé dues hores damunt d'un escenari interpretant un paper. Home, de moment molts nervis i així, però després es disfruta, es disfruta molt. Sí. Arrere de tot hi ha potser una ens agrada el que fem, sí. vale? ho passem malament, saps que no. treus hores de, de dormir, perquè normal ens de 10 a 12 del vespre, després de les feines, i hi ha un gran esforç personal per part de tothom, però realment, bueno, és, però jo crec no, que, és, que ens agrada és tant... És verificant que... perquè, no sé, tu passes bé després i així, no sé. Com ho sentiu, això de portar aquí al ficat alçat mans, il·lusió perquè a veure, jo, tu no sé si... Jo la segona vegada. Jo, jo és la primera vegada llavors, esclar, vull dir, clar, et dona més com... al clip teatre, doncs, al nostre centre cívic, doncs, pues, a veure, hi ha ve molta gent que no coneixem i tot això, però esclar, vull dir, hi un lloc que és el teu terreny no? però aquí, doncs, et fa una mica més de... la impressió, però molt bé, molt bé Com vau agafar cadascú el vostre paper? Perquè en un principi és com un amor entre els dos personatges Bueno, al principi ens va costar perquè nosaltres fa molts anys que ens coneixem i no tenim aquest amor-odi, som bastant més amoroses. Sí. I ens va costar una mica eh, tindre que cridant-se, ¿vale? sí. fer el fet d'enfadant-se de, de, de, o de parlar despectivament, perquè no som així. Sí. I això potser va ser el, el treball que més va fer el director perquè no sembléssim ni la Paquita ni la Pilar a l'hora de sortir l'escenari ni que siguéssim les amigues que som. Clar, com que som molt amigues, allò, llavors clar, costava més això de dir, bueno, ens esbarallem, i clar, aquesta, aquest pique, doncs, ens ho bé de treballar molt. Quin creieu que és el punt fort de la comèdia Toquem el dos? Què creieu que és el més atractiu, el que puc fer que la gent s'animi... Podem tornar a veure, toquem el dos? L'obra de centra el que té, penso nosaltres, que l'hem estat treballant, és que hi ha moltes coses que la gent s'ha pot sentir reflexada, perquè no és més que la vida de dues dones, amb les circumstàncies i les etapes de la vida que cadascú passa. Llavors estem parlant d'una persona amb aspecte juvenil, necessitat juvenil, que està en una residència, perquè és on se suposa que li toca, i és una persona... Casada amb una vida familiar que ja perdó la il·lusió per viure. Jo penso que això és una mica el que reflecta totes vegades potser en diverses sí. persones, no? que hi ha necessitat de viure. No sé, és, això que té un... és una comèdia però té un fons doncs, de, de, de la vida, de situacions que, que són reals de la vida. No? I... A veure, nosaltres tenim un volo programat per aquest diumenge a Valls romanes i després tenim un pendent a Capellades que és l'últim lloc que se suposa, ja, ja l'acabarem, sí. Hi ha les últimes dues funcions. Sí. D'acord, perfecte, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per la vostra obra i la gran feina que heu fet allà de l'escenari. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Ahir va tenir lloc la primera edició de la Trini Mascutada i Radio Trinitat Vella va ser present per parlar amb totes les, les associacions i fundacions animalistes que van ser presents per donar idees als nostres oients si volen acollir o ser adoptants d'un animal. Estem aquí amb Toni, delegat del Maresme, de l'associació Fundació Galgos 112, aquí a la, la primera trini masculina, la primera fira animal. Bon dia, Toni. Exactament què feu a la vostra associació Galgos 112? Bon dia. Doncs, bueno, nosaltres ens encarreguem bàsicament de rescatar els galgos i podencos que n'hi han abandonats i que també hi ha a les gosseres de tota Espanya. I llavors, amb les diferents delegacions que tenim, Mirem de coordinar-nos i bueno, doncs, mirem de col·locar aquests gossos en famílies que els vulguin adoptar o que els vulguin acollir. Tan pot ser acollida o adopció. Ja això depèn de la família que vulgui col·laborar. Uh, llavors, uh, de vegades tenim gossos que venen bé i la majoria no venen tan bé, sinó que són gossos de caçadors que venen deshidratats, venen bastant malament, amb moltes pors, i després tenim inclòs... Gossos que han atropellat i que, han, que pateixen alguna malaltia greu, que tenen alguna cama trencada, etc, etc etc. All llavor ens els recuperem i després doncs els busquem una família per, per adoptar. Normalment per tu poder adoptar o acollir un gos, prèviament fem una visita a casa, una entrevista doncs per veure qui és eh, com és la família i llavor ens a buscar el gos més adient per a aquesta família, perquè nosaltres no en tenim protectora, són tot els gossos allà sinó que tenim cases d'acollida i llavors si, per exemple, tu tens una casa que vius amb un nen i amb gats doncs buscarem un gos que estigui apte per viure amb gats i per viure amb els nens també. Tenim a galgosin12.com allà podeu trobar tota la informació de les adopcions, de les acollides i bueno, doncs deixeu allà un missatge un e-mail allà en l'apartat d'adopcions i nosaltres doncs, el més aviat possible ens posem en contacte amb la família. Estem a l'estand de Cisne Negro amb la seva presidenta, la Clara. Clara, explica'm una miqueta què feu la vostra associació Cisne Negro. Bé, bueno, nosaltres en realitat el que fem és, som una associació de voluntaris que ajudem tant a animals com a persones. Uh, intentem anar a tots els estands, vull dir, tot el que s'ha presentat, se poden presentar gossos en adopció... I a més a més col·laborem i anem a les protectores per fer, sobretot, mateixa i passejades dels gossos. A més a més col·laborem recollint joguines per l'Hospital del Mar, hem anat també a un geriàtric, i vull dir, el nostre lema és manos que ajuden. I en aquest sentit pues, ajudem en tot el que podem. Segur que nostres oients vol donar la seva ajuda, ser voluntari, o no es pot trobar? Doncs pues al Facebook estem com a Cisne Negro Voluntari i també tenim la web que és uvdobla, el Cisne Negro o RG. Continuem, però la primera tenim escoltada amb la Mari, que és la tessorera de, de l'associació Els Exactament, Mari, què feu a la vostra associació? A què us dediqueu? Doncs pues mira, nosaltres nos dedicem a les colònies que, que les tenim controlades en cervelló. ¿Totania de gats? Sí, de gats. Entonces lo que hacemos es que cogemos los gatos que están en la calle, los esterilizamos y los volvemos a dejar en las colonias que estaban. Y les damos alimento y los bebés los damos en adopción, a todos los bebés. Y bueno, no tenemos núcleo para tener todos los animales, por eso tenemos todas las colonias, pero las tenemos todas bien controladas. Eh, bueno, nosotros estamos en Cervelló, os podeis, nos podéis encontrar en el Facebook como Asgat Cervelló. Eh, y si no, pues nuestro Gmail, que es asgatcervellogmail.com o nuestro teléfono, el 644-289-061. Estem amb en Charlie, que és president de la Societat per la Conservació de la Natural i dels Animals. Sí, el exact Exactament, quina és la vostra tasca? Què feu a l'associació? A veure, som una entitat ecologista, pràcticament. Eh, ens dediquem a eh, temes de protecció de i també la protecció de medi ambient. Som una entitat no de Barcelona, sinó de, de Corbeia de l'Ubrogat. Si algun dels nostres oients s'interessa per la vostra tasca, us, on us poden trobar? Doncs a la página web, naxinfo.net, eh, està tota la informació posada. Estem a la Marga, que és l'encarregada de la botiga i una de les voluntàries de El Jardinet dels Gats. Exactament, la vostra associació què fa? Hola, la nostra associació, som una associació de ciutat vella que recollim gats del carrer, gats que han patit d'abandonament i els donem una, els proporcionem una llar nova en que puguin viure molt bé en condicions. Si algun dels nostres oients està interessat en acollir un, un gat, eh, on us pot trobar? Doncs si voleu un gat, podeu adoptar, podeu fer de casa d'acollida o només col·laborar, podeu eh, contactar amb el jardinet dels gats.org. I allà ens trobareu, trobaré tota la informació sobre, el nostre, sobre la nostra associació. També m'has dit que portes la botiga dels sí. jardiners del gas. Què podem trobar a la teva botiga? On la podem trobar, també? La botiga, la botiga podem trobar de tot, perquè tenim tota mena de merchanditge, des de samarretes, llibretes, material amb gats, pels gats, tenim de tot, tenim molts llibres, i la tenim a nou de la Rom, la 14 baixos, però per això abans heu de contactar amb nosaltres, perquè no ho obrim tots els dies, i heu de contactar amb el Jardinet dels Gats o posant un mail a eljardinetdelsgats.solidari.com. Aштеvam Sarai, la vicepresidenta de Can Vichitos, exactament què feu a la vostra associació? Doncs mira, principalment el que fem és acolligats de Sardanyola, són gats al carrer, que bueno, bueno tenim varies funcions. Una d'elles doncs és cuidar a diverses colònies de cerdanyola de del Vallès, de gats de cerdanyola del Vallès. Aquestes colònies els hi donem de menjar, però per suposat doncs, els cuidem esterilitzant-los. Si d'algun gat ens doncs, els trobem malalts, doncs, l'agafem i el portem al veterinari, etc. Després, doncs, gats que ens trobem que realment estan molt malament dins del carrer, doncs, que tenen problemes de boca o que realment doncs, bueno, han tingut un problema greu que ens han atropellat el que sigui, doncs, els agafem, els emportem al veterinari i a partir d'aquí doncs, els cuidem. Quan un gat doncs culls i la gafa, doncs ens una casa Uh, doncs després és molt complicat tornar-lo a, a una colònia i el que fem és l'agafem com una casa d'acollida i a partir d'aquí doncs li busquem una casa. On us poden trobar els nostres oients si volen saber més sobre can Canvichit? Poden trobar informació doncs, a la nostra web a canvichitus.org després ens doncs, poden enviar un mail a info.canvichitus.org o després també ens poden trucar al 600, 920, 926 o al well, 687-46-07-39. Si volen adoptar un gat, si volen acollir un gat... Estem aquí, a primera trinitat escoltada, en IMA la presidenta de Save Life. Exactament, Save a Life, en què consisteix? Som una protectora que lo que fem, sobretot, és rescatar animals que estan en perrera, en peligro de sacrifici o en la calle, sufrient maltrato. Llavors, lo que hacemos no tenim refugio, Ahora mismo no tenemos dinero para tener refugio, ni instalación ni nada, pero vamos por casas de acogida. Tenemos un número de acogidas y cada una se encarga de cuidar al perro como si fuera suyo. Lo tienen cuidadito, le enseñan además a hacer el pipi, la caca, pasearlo con correa, todo lo normal de un perro para que además cuando vaya a la casa de adopción que estén más acostumbrados y sepan más lo que es un, un hogar. Si algun dels nostres oients vol adoptar alg, algun gos o teniu una mica d'informació sobre el Life la vostra associació, on pot trobar-la? la pàgina web, que es I si no, pues igualment pueden llamar a alguno de los telèfons que vienen dentro de la pàgina web, que està en la pestañita de contacte, i luego también en el mail, que es info arroba seifalife.es. Continuemos la primera trima escutada. Estem amb David, el president de l'associació Veu Animal. David, exactament, què feu? Mira, nosaltres som una associació petita de Santa Coloma, de Gramenet, aquí al costadet, que intentem recollir animals del carrer, curar-los i donar-los una adopció, gas, gossos... Va, treballem en cases d'acollida perquè no tenim refugi, som petitets, i bé, ens dediquem això. I llavors venim a aquestes fines doncs, a promoure l'adopció, a buscar nous voluntaris, cases d'acollida, a intentar agafar algun donatiu que també s'ha de recaure de pèl·les pels veterinaris i tot això... Si els nostres agents estan interessats en acollir algun gos, algun animal que hagi estat en males condicions, o vols ser un voluntari o no es poden trobar? Mira, es trobar a la web o al Facebook o inclús per telèfon, per WhatsApp, per tot. Si és 3 veu animal, el que seria voz animal en català, punt ORG. Allà trobant un enllaç al Facebook, el número de telèfon... Un compte bancari, una conta de pa i pa, el que vulguin. Tot, qualsevol ajuda sempre és ben rebuda. Estem a la, trima, a la primera trínima escoltada amb Tere Rodríguez, que és la presidenta de la PAET, l'Associació del Producte de d'Animals Exòtics de Catalunya. Tere, exactament, eh, què feu a la vostra associació? Doncs pues recogemos animals exòticos, menos perro y gato, pues loro, reptiles, pequeños mamíferos, los socializamos, los recuperamos i los ponemos en adopción. Si algun dels nostres oients vol participar o es troba algun animal exòtic que ha estat abandonat, o no es poden trobar? Pues, o en Facebook, en el grup de APAEC, que estem tots els voluntaris i tots els membres hi ha o a través de correu electrònic. Estem a la primera trinitat amb Àngel, voluntari de l'associació de galgos. Àngel, què feu a la vostra associació? De què us encarregueu? Nosaltres el que volem fer és donar a conèixer el galgo com animal de companyia. És una raça autòctona espanyola, és una raça molt bona i que la gent a l'hora d'adoptar també ho tingui en compte. Si algú dels nostres oients està interessat en adoptar un gos perquè més que res els acolliu, on us pot trobar? A nosaltres es poden trobar a la web www.degalgos.org i allà es poden trobar i veuran tota la tasca que fem, els gossos que n'hi ha en adopció, també poden descarregar-se al... El... A l'arxiu per fer de voluntari, per fer casa d'acollida, també per adoptar, a la web ho trobaran tot. Continuem a la primera trimascutada, estem amb Núria, que és la trasorera de l'Associació per Animals i Discapacitats i Malalts Crònics. Exactament, és la vostra associació de que s'encarrega? Bueno, nosaltres ens encarreguem de recollir animals abandonats, sobretot gossos i gats, que tinguin alguna, algun tipus de malaltia crònica o d'alguna discapacitat. La majoria són gossos o gats que estan atropellats i molts tenen paràlisis trasera. Llavors els recuperem, els portem al veterinari i quan estan preparats els donem en adopció i exactament si algun dels nostres oients vol ser voluntari o vol acollir algun gos amb discapacitats o amb enfermedad crònica, on es pot informar. A nosaltres el més ràpid i el més fàcil és el grup de Facebook. Tenim un grup de Facebook que es diu el Club de Cat i donem d'alta de seguida la persona i allà hi ha tota la informació, amb cada quilo. Continuem aquí a la primera que tenim amb Rossi, presenta d'associació Sos Obrones. Eh, Rossi, exactament la vostra associació de què es encarrega. Nosaltres ens encarreguem de recollir les fures que estan abandonades i les tornem a donar en adopció, busquem una família que les tingui per sempre. Si algun dels nostres oients ha vist una fura abandonada i la vol rescatar o vol acullir una fora amb adopció o no es pot trobar. Doncs ens pot trobar a la web 3 www.sosorones.org o bé que ens busqui al Facebook per Sosorones. Continuem a la primera trínic escutada amb Sant, que és presidenta de la Plataforma d'Ajuda a Protectores. Sant, què feu a la vostra associació? La nostra associació es dedica a donar suport a les protectores. Primer, informar a la gent de que es pot ajudar de moltíssimes maneres, és a dir, conscienciar la gent, no només en què no abandonin, no maltractin, etc etc, sinó de la manera que cadascú pot aportar el seu granet de sorra a les protectores que tant ho necessiten. També doncs, les protectores a vegades ens consulten que, eh, quan volen fer un, una gestió administrativa amb l'Ajuntament o amb, amb qui sigui, si vol demanar una subvenció, doncs ens demana consell i li expliquem el protocol a seguir. També anem eh, bé, fem recollida de material i econòmica per ajudar les protectores directament. Si algú dels nostres oients està interessat en donar el seu cop de mà al pape o a vostra plataforma, on us pot trobar? Tenim Twitter, tenim Facebook, tenim una pàgina web, és 3w.plataforma de a protectoras, tot en castellà.gindo.com. Estem aquí a la primera, tenim escoltada amb el vidre al president de Docs Cats Lovers. Aquella és associació de que s'encarrega, que és la seva tasca. Rescatem animals abandonats i les proporcionem el que tinguen una família. Si algun dels nostres oients, vol adoptar algun animal que heu rescatat o ser voluntari a rescatar animals que es trobin al carrer, on us pot trobar. O nos llaman per telèfon al 652105826 o que nos escrivan un mail a hostpets@live.com o en nostra web que és docarlovers.es. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs això és el que passava aquí a la plaça de la Trinitat. Es va realitzar aquesta primera fila animalista del barri de la Trinitat Vella, la, la més coneguda com a, a Trini Mascotada. I ara doncs, el que fa és entrar ja directament en el que és la, la nostra àrea de servei, que ens presenta doncs, la Susanna, Molt bon dia. Hola, bon dia. Tenim aquí la Judit, eh, que ha vingut molt bona de Judit. A bon avui, la sessió del Consorci? Avui, per parlar dels Tres tombs i dels animals de companyia, sí, amb motiu perquè el dia 13 es va celebrar aquí al barri de Sant Andreu la, la festa dels Tres Toms, i també aprofitarem que Sant Antoni va ser el dia 17, ja sé que s'han celebrat aquestes festes, però amb aquesta excusa. Eh, tindrem bé, Vinc acompanyada de tres alumnes, que deixaré que es presentin ells mateixos. Sí? Bueno, me dic eh Maira. Eh. ¿Qué tal? Soy de Argentina eh, y, ten, y estoy haciendo el B3 en el de la del del de del acorde. Gracias Maira. <laughs> Qui, ten, qui tenim al costat de, de la Mayra? Eh, jo sóc la Cecília, sóc argentina també i, i som tots companys de, de català. Molt bé. I l'últim convidat d'avui... de res, ara, ara veurem aquesta, gra... ah, ah, perdó, aquesta invitació que no és gratuïta perquè us faré parlar aquí de... <laughs> sí. eh, Sabeu en què consisteix la Festa dels Tres Toms? Maira eh, bueno, La festa és una festivitat eh, que vens als animals i se fa, fa eh, en, en diferents pobles eh, de Catalunya Exacte eh. Sí? sí? Vols afegir alguna cosa més? Eh, no, que tota la gent eh, assiste i el padre, los beans, els veïns, als animals, és molt bonica, molt mm -hmm. interessant. Exacte. Com ha dit la Maira, és una festa popular, la dels Tres Toms, i que és a l'entorn de la festivitat de Sant Antoni Abat, el 17 de gener. El ritus principal consisteix a donar tres voltes amb els cavalls, carros i altres animals de tir per l'interior de la població que celebra la festa. Per això aquest ritus s'anomena Tres Toms. Mm? I coneixeu a Sant Antoni Abat, Sabeu qui era? Eh, no. No? El padrón, eh, sí, padrón dels de de animals. És el patró dels animals de peu rodó i, per extensió, de tots els animals domèstics. La llegenda explica que era un gran amic dels animals i quan en veia un de ferit, el guaria. Així ho va fer amb un porquet que la llegenda diu que va trobar a la ciutat de Barcelona i que, per mostrar-li el seu agraïment, va decidir acompanyar-lo la resta de la seva vida. Antigament, es donava tres voltes al voltant d'un espai on es feia una gran foguera feta amb ramatge verd. Un cop el cristianisme té major presència, els toms es fan al voltant de l'església de, de Sant Antoni o, en el seu defecte, a la imatge del sant, des d'on es fa la benedicció dels animals, com ens ha explicat l'ama la, Aira. Mm? I en molts, en molts indrets es costum portar mascotes com gats, gossos i ocells domèstics per ser beneïts. Mm? Sí, a la trima escoltada van poder veure fura, van poder veure conills, van poder oca, hamsters, ocells, un peix... Sí, sí. I amb molta I les, varietat. Les, les oques, les oques Dos oques també, <risos> molt grans, molt grans. Sí, sí. Tenia un petit debat en Jordi, jo no sabia on si eren noques o anacs. Sí. Eh, eh, que... en... No ho vam acabar de saber. El... No? Pel crit no... Estaven molt callades. Ah. Home, pel, pel bec jo diria que, que és un... eren ànecs, però no sé. Jo vaig estava més a favor que eren oques perquè eren molt blanques. I els ànecs normalment són més petits i tenen més varietat de colors. Les oques que? són més grans i blanques. D'acord. <ríe> mm, anem a preguntar... Quins animals de companyia tenen els nostres convidats? Aviam si ells també tenen oques, eh, ànecs, no? No. no? Cecília, quin animal de companyia tens? Jo tinc la Mayla, que és la gossa, és, és molt bonica, és petita, blanca i... i clapada. i clapada. D'acord. Hm? Jo tinc el meu gos, que se'm diu Peter, es muy bonito, también es, eh, clapada. Eh, es clapada, es clapada, es un gos, eh, <risa> <risa> eh, y es muy bonito, muy, bonic muy, eh, muy jugad cariños, cariños jugad jugador, es muy, muy, muy bien. Pablo, ¿y tú? Sí. Yo tengo un gos muy marco, que es de Ujul, y es un bulldog jo no tinc una balea però un amic me, un amic meu té un cerdo un porc, porc. porc sí. d'acord un porc en un pis de Barcelona sí, pequeñit, eh, petit això és nou és curiós això no hi era i ens pots explicar una mica com s'ha de cuidar un porquet que viu en un pis de Barcelona sí, és un és una mascota molt pequeñita, molt petita i... i és com un... com un gos. El treu, el treu a passejar? És, és net, és net, treu a passejar i... Sí. D'acord. Deu ser una raça petita, no? Sí, sí. sí. Que no creus. Suposo que no ser, deu ser d'aquests porcs que es mengen, una raça espacial. O xineses, o índies, sí. Sí, sí, sí. Hmm. Negra. Sí. ¿Negra, no, el que tiene es ah, no, sí y ha costado 2.000 euros. Oh, oh, oh. de nido! <laughs> <laughs> ¡Déu nido! <laughs> <laughs> d'acord, d'acord, d'acord. Eh, Mayra, ¿tú vas a ir bien ¿Tú vas a ir el, el teu gos no. a la festa dels Tres Toms? No, no. no. He assistit però no ho he venit. No. D'acord. D'acord. Cecília, i tu li vas portar? No. No, no, no. Cecília, em sembla que la teva gosseta és una més de la família. Sí, és la meva filla apostista. <laughs> <laughs> Perquè la l'hem donat al meu fill per a l'aniversari i, i és molt petita, molt, molt petita i, i és molt maca i dorm en, no, torn en, en el meu llit com és sí. normal el meu gos sí. també també i va, van tenir regal de reis no. els vostres no, no, no. Amb el, amb el gos va ser suficient sí. <ríe> tot amor no regals quants anys tenen la, la vostra mascota? són jovenets, són adults, són grans? quants anys tenen? A de, és adult 3 anys el meu tinc 7 anys el meu teu ah, no, no, no. És, és un moncadallet <ríe> eh, com viuen? tenen una seva caseta o tenen un coixí alguna cosa per? Que, que puguin dormir el meu sofà <laughs> tinc així per, per no el, eh, no l'utilitzar no eh, dorm eh, més a més en, en diferents llocs per, per, per preferir eh, la, la llit la nostra llit oh. sí. <laughs> i com és que, que el vau adquirir? com és? Sempre he tingut animals de companyia a casa? Sí, sempre. En el meu cas, no. És la, primer, la primera vegada. La primera vegada. I eh, sí que tinc un sentiment molt fort als, als animals eh, sense que tinc la, el meu gos. És com que és molt... No sé. Tot animals que vi veu vi, en el carrer és com que me molt, molt, molt més des de que tinc la mascota. D'acord. No, no sempre ho diuen que és un mes de, de la família. Sí, és un mes, sí, sí, sí, és un mes de la família i sí, eso és que, que no, no, no treballa no? però sí <ríe> diguem que no aporta res a la família però sí que és un consumidor important bueno, sí. Sí, sí. Pablo una pregunta creus que Barcelona és un lloc prou adequat per tenir qualsevol tipus d'animal de companyia tots els animals poden ser animals de companyia ens has, ens has dit que, que un, un amic teu té, té un porquet, mm? sí. què en penses? Sí, jo crec que Barcelona és un lloc prou adequat per tenir qualsevol tipus d'animal, de companyia, Però que alguns sí, com per exemple el gos, el gat, ocells, i alguns animals exòtics, altres com cavalls, galines, pocs, eh, <ríe> altres no. Ja... M'estaria bé un cavall a casa. Sí, no? Ja has de tenir, ja has de tenir espai per criar, mm -hmm. per no molestar la gent. És no? mm -hmm. molt eh, bon també per el clima, penso, mm. eu penso que és molt agradat i i, po, i podem fer eh, salir al carrer a, a passejar sí, sí. a la platja, a la platja. Sí. Sí. Sí. molt bé mm. uh, Cecília quins beneficis ens aporten els animals, especialment a la gent gran i als nens petits, sempre es diu que són dos públics que, els quals ajuden sí, jo, jo crec que sí, que ajuda molt perquè eh, són de companys i, i també tu tens que passejar, passejar-li. Així que per la gent gran eh, anar, anar fora és important també. Els obligui a sortir, sí. obligui a, sortir. A, a socialitzar també. Sí, sí. sí. D'acord. Mm -hmm. No veig el mateix si tinguessin una ser, però vagi. <laughs> També n'hi ha, eh? Sí sí, però... sí, sí, sí, sí, sí, per això. De fet, tinc, tinc una amiga que té una ser, no sé si fa 4 o 5 metres, al pati. Però no, no la treu a passejar. No pot, és no. es que no, no, pot, no. No, pot, no pot amb ella. Explica-li allò de la taràntola, Déu-n'hi-do. Ah. No, resulta que tenia una companya a l'institut que li tenia una taràntola, ella, li feia moltes taràntoles, una taràntola agregant, plena de pèls, i a mi les arañes em fan molta por. I un dia estan passejant i em va dir, va, acompanya'm a comprar menjar per la meva taràntula. Jo, bueno, serà alguna mena de pinso. I vam anar a una botiga i va comprar grills vius. Sí. I ja em fa molta cosa. I vam anar a casa seva i em diu, eh, bueno, si vols, entra a l'habitació, la deixo anar i li dono de menjar. I jo, si la taràntula surt de l'habitació, jo marxo. Sí. Em fa molta por les aranyes. I més una taràntula que són grans, són no és una aranya normal com podem veure sinó que són molt, molt grans dic, si tu la treus de l'habitació jo marxo llavors va arribar aquest pacte la teva entorn a l'habitació i jo vaig a casa teva, si la teva està fora jo no entro claro. <risos> I clar. algun de vosaltres també coneix algú o té algun amic que tingui algun animal exòtic el, el meu fill quan el tinc 3 anys volia un altre <risa> Andrés por, por, no, sí, eh, porque él eh, había visto el Spider-Man. Ah. Sí, sí. no olía una tarántula, bolía que le sí, sí, sí, <risa> el que, el que le califique. No sé. <risa> a mí me agradan la más las, las arañas, eh, me, me, me agradan, pero no sé si a mí no me agradan agrada los los no, els no. No ho no podràs. D'acord. Mm -hmm. Sabeu si, com podem evitar, per exemple, les molèsties que poden generar els animals, per exemple, que abordin o que molestin els veïns? Quines normes hem de fer que els animals respectin per afavorir la convivència? Eh, bueno, eh, les normes de eh, convivència és es que... Eh, sentido común que tengamos todos pero una mascota es una mascota un, un gos en mi caso es un gos eh, no no puedo decirle que no ladrí no el ladrí entonces però Mayra, abans m'has explicat una mesura que vau prendre al vostre bloc de pisos ah, sí. que la trobo molt interessant que m'agradaria que compartissis amb, amb la resta vale. En els meus edificis és molt gran i tinc molts apartaments en Tons eh, tinc quatre ascensors i, i un ascensor és exclusiu per, per les gos de tot el, el edificio. Entonces, eh Mensamets eh tin que eh, fe, eh fe, te, te, Puji, tu, cuando vas a Melgos, sí, pujar y bajar eh con el con el con el, el, el ascensor el exclusivo. Per la, per la però sensor només és pel gos o també la mestressa no, amb el pujari sí, sí també la companyia no, no, és una bona mesura sí, per, ten, com, bona conviure per a sí, la gent que no li agrada res els animals sí. Mm? Sí. que tinc por Cecília o Pablo coneixeu alguna altra mesura que s'hagi pres per eh en un bloc de pisos o al districte per minimitzar l'impacte de, de les mascotes Sí, és important portar-los amb, corre, amb correa mm -hmm. i si és, si és un gos mm -hmm. molt agressiu hi eh, ha de posar el murió el murió, el murió. El murió. Sí, el sí, murió. Bé. i bé i per fer Y cuando, y cuando ladra famoso rol y es complicado hacerlos callar yo pienso que con premios cada mm -hmm. vez cada vagada que, que le di mm -hmm. cano ca, ca que no que no can no ladre le donas un premio mm -hmm. yo creo que eso en eh, el tempo va a aprender mm -hmm. tener molt paciencia mm -hmm molta paciència. Comprem la Maira oh. feia, no, no, no. Ladrí, <laughs> el ber, el, el, el és ¿Sí? normal que un gos. Sí. sí. Messi sí, eh, te el te mera. és sorra. No, no, és normal, sí. Sí. normal. Sí. Els tres teniu mascota, teniu els tres gossos Quines mesures heu hagut de, de tenir en compte? Heu hagut de comprar-li els seus plats, caseta Quines coses heu hagut de tenir en compte perquè estiguin a casa? Perquè com a mínim visquin a la, a la vostra casa condicionats? Que tinguem en compte alguna cosa especial per tenir cura dels, dels animals? Eh, la, el, menjar, el menjar per gossos, eh, no, M -m no la... xocolata... Uh -huh. La pipeta per les pulgues eh, uh -huh. Però... i la seo. Uh -huh. yeah. No, de fet, allà a la va haver una xerrada d'un veterinari. Sí. porteu els vostres ah, gossos als veterinaris sí, sí, sí. d'acord important. m'agradaria que amb alguna anècdota divertida si teniu alguna anècdota que us hagi passat amb, amb el vostre gos eh, la meva Goss. gossa l'agrada la molt la secadora sí, sí. al principi tenia eh, molt poc, poc però ara l'agrada molt la secadora l'agrada molt, molt llàstima que no tingui un parell de mans per <ríe> per posar-la i treure-la no sé. treure i posar-la a la roba sí, mm? doncs ja acabem el nostre programa mm -hmm. uh, bé ens queda un minut d'acord <ríe> gràcies a, al Pablo a la Cecília i a la Mayra per haver compartit la vostra experiència sí, sí. gràcies a amb els contes, animals molt. de companyia amb nosaltres mm -hmm. i gràcies Jordi, gràcies Susana i bona setmana Igualment, bona setmana Bona setmana Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Molt bé, doncs nosaltres ens queden ja pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i encara ens queda algun minut per poder-vos... Doncs acostar algunes de les activitats, alguns dels actes que realitzen aquests dies als nostres barris. Comencem per l'exposició sobre la gran nevada del 1962 a Sant Andreu. La nevada de Nadal del 1962 a Sant Andreu de Palomar es pot veure en forma d'exposició a Can Fabra fins a final de mes. La mostra recull una trentena fotografies fetes pels veïns durant els dies 25 i 26 de gener d'aquell any, és a dir, el dia de Nadal i Sant Esteve. El 25 de desembre de 1962 es va donar la combinació climatològica ideal, aire fred en altura i vent humit en superfície, no va parar de nevar durant 24 hores i a ja Sant Andreu el gruix de neu va arribar als 70 centímetres. Els tramviatgers torlabusos van deixar de funcionar. Els veïns van agafar les pales per treure la neu dels balcons i taulades per por que l'accés de neu els ensurris. Però també hi va haver anècdotes... Doncs l'endemà del dia de Sant Esteve, els veïns van sortir al carrer amb la càmera de fotografia a la mà i ara totes aquelles imatges es poden veure recollides en aquesta exposició que es realitza a Can Fabra i la mostra està organitzada pel Centre d'Estudis i de Iglesias i s'ha pogut fer gràcies als arxius fotogràfics d'algunes famílies de, de Sant Andreu. I ara parlem de la neu Ivanov, que us ofereix un espai d'assaig.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 Sí, i tot i mantenir-se obert a tot arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. La nou Ivanov ja ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències per al període de setembre fins a desembre del 2012. Ofereixen un espai dia fan agradable de desajust per a companyes de teatre, de dilluns a dissabte de mitja jornada, de d'hora del matí a 3 de la tarda o bé de 4 de la tarda a 9 de la nit. També dir-vos que la Biblioteca Ines i Iglesias Canfabra us ofereix una mostra de còmic de Sergi Serra, que el Centre Cívic de Navas us acosta al Camarún aquests dies a través d'una exposició, i també doncs, comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà aquest dijous una xerrada sobre l'envelliment actiu. Doncs nosaltres ho deixem aquí, En retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, gràcies Judit, gràcies Susanna. I en retrobem tots doncs, demà a la mateix hora. Bo bona... tarda Bo tarda.